פרק כ"ז: "בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיה ומלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיה מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך, ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בן עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון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 ונתתיה לאשר ישר בעיניי. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא. ועבדו גויים רבים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 כי כה אמר ה' <אדוני> צבאות, אלוהי ישראל, על הכרים הנותרים בית ה' ובית מלך יהודה וירושלים. בבלה יובאו, ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאום ה' והעליתים והשיבותים אל המקום הזה.